عليه الاغنياء ويدفع الفقراء بسم الله الرحمن الرحيم المطلب الثاني المرفوع حديث مرفوع تعريفه لغتا اسم مفعول اسم مفعول من فعل رفعا د رفع د فعلنا د مسمی مفول لی زوید د د ودوعا رفعا صد زوید د د ودوعا زکار رفع پور تکولو لو این ودوعا کتکولو لو اکانه سمی بذالک و ایدا مسماک لی شپدی لنسبتی الی صاحب المقام الرفیع ذکنه سباتی شویغه خاون د مقام شتا وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم اے مرفوع لزکوي چې نسبتی اغه چاله شوی چې اغه صاحب د مقام رفیع ده <coughs> اصطلاحا حدیث مرفوسه توي هو ما او دوي فعل النبي صلى الله عليه وسلم داغه اضافه شوی نبی کریم عليه الصلاه والسلام تا من قول او فعل وينادا سکار دے تقریر او یا صفت دے تقریر یو چاسکار کولو پیغمبر وکته خمنه او نه فرمایل دین ته جوړ شو یاس صفت دل کر سودا غی ذکر در تکای شرح التعریف د تعریف و وضاحت اے هو مناسب داغ غد چ نسبت کړی شی او ماوس نه د اسناد شوی نبی صلی الله علیه و سلم تا سوا کان هاذ المضاف قولا برابر دک دا اضافت دک کمی خبری شوی دا قول دا نبی علیہ السلام او فیلن یا فیل او تقریرن یا دا غی تقریر سوکی اولی دو برقرار پرخو یا صفت دیو و سوان کان المضیفو هو الصحابیو برابر خبر دک دا اضافت کان ان کے صحابی وی او من دونہو یا ددوین کتوی او دا حدیث متصیل وی متصیلن کان الاسنادو ایسنا دی متسلو یا منقطوین یا منقطوی دی بازی مرفوع منقطوی کنا فیدخلو فی المرفوع الموصول وی داخلی گی پا مرفوع کی حدیث موصول شداغی سنت کی اتصال لمرسل او متسل والمنقطوی اداتو لکس آمات در لتیذ دیو تعریفونی ابتیر دی هادا هو المشهور فی حقیقتهی داغه مشهور د د حقیقت باره کی وهونه او دغه دیکه اقوال او خرا دی فی حقیقته و تعریفه په حقیقت او تعریف د حدیث مرفوع کې انواعه انواع د کم کم دی نو یته تعریف ده دا تاریف نده دا خبر واضحه ده انعنواع المرفوع ایزن چه اقسام نده مرفوع ده رنگی اشتاده اوغدا ده المرفوع قولی ها مرفوع ده خود قواه حدیث قولی ده المرفوع الفیلی المرفوع التقریری المرفوع الوصفی سلور شو لکنم نو ده سلور اقسام دیده دید ام سیلا بددي څنګه چې سره خبره واځه شي وي مثال المرفو القولي مثال د مرفوع القولي سده اي ويقول الصحابي او صحابي او يا غير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا نو قال سره غور حديث شو مثال د مرفوع فعلي سده اي ويقول الصحابي او غيره صحابي او يا فاعله رسول الله صله الله عليه صلله م کذا د اللهبي ووي داسې مثال د دا مرف تقریری سده د ساحاببي و غیر وي فوله به حضرتې نبي الله سم کذا کار کړړی شوي او په موجودګې د پېغمرې اسلام کې دا وله وي ان او دغې د ان کار نهقل نه کوي ل دا فعلدي فعل مثال نمبر مرفوع و وصفی سده صحابی هغه دي صحابي وي كان رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن الناس خلقا تعالی رسول دې خير ستد خلق نه پاک اخلاق دي ته مرفوع دي او یو وصف دا غي ذکر کای وصلی الله تعالی علی